Hali mtazamaji wa Esta TV? Na leo nimekusogezea historia ya mwanadada Isha Mashauzi ambaye anatamba na uimbaji wake wa taarab. Pia nikusihi tu uendelee kusubscribe, ku na kushetu channel yetu ili uwa kwanza kupata historia zetu. Langu jina ni nifuat na Suleimani karibu. Iisha Ramadhani amezaliwa tarehe 3 Februari mwaka moja 192, ni mwimbaji na mtunzi mahiri wa nyimbo za taarabu kutokea nchini Tanzania. Anafahamika sana kwa kuwa mmoja kati ya wa waliianzisha kundi zima la taarabu la Jaazi Moden Taarabu kundi ambalo linaongozwa na, na Mzee Yusuf. Biisha alizaliwa mkoani Mwanza akiwa mtoto wa kwanza kati ya wa watoto watano katika familia yake. Alisoma shule ya msingi Mnazi moja huko jijini Dar es Salaam kuanzia mwaka 1920 hadi mwaka 1936 alipomaliza darasa la 7. Kwa bahati nzuri kabahatika kuchaguliwa kuendelea na masomo ya sekondari lakini aliishia darasa la 22 hapo kutokana na matatizo mbali, mbali ya kifamilia. Isha ambaye ni mwenyeji wa mkoa wa Mara, amejaliwa kuwa na watoto wawili na anaishi na familia yake maeneo ya tandali jijini Dar es Anajinaji na falsafa aliyoita raha ya kuzaliwa mwanamke. Anasema raha ya kuzaliwa mwanamke ni kuwa na uwezo kuongoza lakini kukubali kukosolewa kwa kuogopa kupata sauti kwa watu kwa kuwa sio utamaduni pia kumsoma mtu na kujua anataka kufanya au kusema nini. Mashauzi ambalo linatokana na maneno mtaani kujishebedua au kujishaua au kwa Kiswahili fasaa kupenda kujionyesha Anafanua kuwa tangu enzi na enzi Wanaavyo kutumia jinsi yao wamekuwa wakifanikiwa lakini kwanza wakijiamini na kuamini wanaweza kama ambavyo amekuwa akiamini siku zote kiasi cha kujiita jike la simba alishashalikazia kutoa mfano wasanii wa muziki wa Bongo Flava huwa hakuna hata mmoja wao ambaye alishawahi kusikika anafanya show ya bure kwa sababu wao walishatambua thamani yao kwa jamii Aisha amesema hawezi kuacha kuimba muziki wa taarabu kwa kuwa muziki wa taarabu ndio umemtangaza na kumfanya yeye kuwa na jina lilionalo hivi sasa akisema kwa upande wa Mongo Flavor kuna wanaofanya vizuri hivyo inabidi awe nafasi na sio kwamba anaogopa kushindwa isha mashahuzi ameeleza haikuwa rahisi kujiamini anapenda kujifunza pale anapokosea na hapendi kiki kwa kuwa anaamini kwamba muziki wake peke yake kiki tosha hivyo hawezi kutafuta kiki na kama kuna nyimbo yake ambayo anaimba hivyo hawezi kutafuta kiki na kama kuna nyimbo yake ambayo anaambiwa amemba vibaya huwa anakana kuisikiliza ili kuweza kuifanya marekebisho baadaye Natumaini mpate kujua historia fupi ya mwimbaji wa Taarabu isha mashauzi Lango jina ni Fatima Sulaiman ipaka kati mwingine kwa heri.